8. A következő aranyláz. Végső soron az ember nem azért fogja megpróbálni olyan élhető bolygóvá alakítani a marsot, ahol skafander és oxigénmaszk nélkül is vígan élhetünk, mert tönkretesszük a földet, vagy mert tudjuk, ki kell lépnünk az űrbe, mielőtt a haldokló nap benyeli a bolygónkat, vagy letéríti a pályájáról.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 csak hogy rájöjön, az egykori folyómedrek nem rejtenek aranyat, lehet, hogy a figyelmüket a NASA weboldalán megbújó, a föld közeli aszteroidákkal kapcsolatos információ kelti fel, mi szerint a Mars és a Jupiter pályája között található, aszteroidaövben található ásványlelőhely értéke nagyjából 100 milliárd dollár fejenként a föld összes lakosát figyelembe véve.